Vader, dankie, dat ons vandag weet, ons is een droom van die hart wat waar geboord het. En elke dag van ons leven, droom u verder en droom u gedagtes van een hoopvolle toekomst. Dankie dat u ons eerste lief het en ons eer u daarvoor in Jesus naam. was dit nie een mooi song daar die laatste een, en die stilnis of hoe jy waar, jy weet elke keer as ou kom stil raak voor die heren, gebeur daar iets, as jy raarra kom stil raak, en hierdie beestige lewe in hierdie gehaard loop, hierdie gejaagd na wint, as net kom stil raak, dan besef jou wat eindelijk in Gods hart aan, hy sê, as ons kom stil raak, dan wees hy ons sy hart, As ons kom stil raak, ontdek ons wie ons is in Christus. As ons kom stil raak, ontdek ons die droom wat God vir ons hart het. My gebed vanmorgen is, dat ons ook vanmorgen wanneer ons rondom die woord sit. Die eenvoudige boodskap wat ek in die stilnis gekry het, in hierdie stilte gekry het, dat ek met julle dit sal deel. Want ek is opgewonde, want ek kom van aan het dorp af en ek bring iets vir julle saam, want die heren het een afspraak, Jan het my gevra, maar Jan was net die instrument, dat die heren iets in my hart losgemaak het, so dat ek met julle kan deel, om julle kan stig, hy sê, broers, so dan wees, wanneer julle by mekaar kom, dat julle mekaar sal bedien met een, met een lied, met een woord, met een besalm, en ek kom vanmorgen net my hart met julle deel, vir die oons wat nie weet nie, ek is nie dom nie, so don't judge me, ek gaan ook die Bijbel lees, want ek kan nie lekker lees, en jylle weet mis die historie van, ek double clutch elke keer as ek lees, my vrou is in die toestand erger as wat ek is, as ek ek het die gave om my gemeente door te lees, skiep een reel, stoppie by die stopstraat, by die punt nie, los die komas uit, by die einde van die dag is dit, so ek sit by die huis, en dan lees ek, en dan, dan wacht ek, stil sit, ek vat, ou Jan kan vir jou boodskap binnen een uur, kan hy op, op, in een boodskap hoor, met klomp tekstvers, jy weet wat ou Jan in een uur kan doen, vat my so drie maanden, ek krij net zes boodskap per jaar, en hierheen is nou die laatste en is die zesde en, so, so daar ek vir my voorrecht, om hier samen met julle kan wees, want julle is ook my familie, ek meen, jy is hier in Jankeemdorp, wat alles begin het, eindelijk ook in my leven, uh, dit is hier wat ek, ek het, was laatst week in Namibie, Toe rijd ek by een plek voorbij met die naam van de rok. Toe ek daar voorbij rijd, toe staan my hare reg op En ek het wonder vluis, en ek is emotioneel. En ek pik het raan, en jy ook vir my wat gaan om jy aan. Ek sê, hiet als begin. Jan Brand moes in die Mibie toe gaan, en toe kan hy nie gaan, en hy stuur vir my. Kan jy dit geloof? Ek het eerst gesê, nee Jan, ek kan nie gaan nie. Sê, drie nie vir my, hy heil al tien jaar by die heren. Wanneer gaan die heren jou gebruik? Nou die heren jou wil gebruik, nou jy te bang en toe gaan ek, is die eerste keer dat ek in Johannesburg kom, is die eerste keer dat ek een soetkuis draam met die Bijbel in, is die eerste keer dat ek vliegtuig rij, en is die eerste keer dat ek met mense praat, en ek so vir jou sê, Engelse sê, and did I mess it up. Toe hulle breek na die eerste leesing, toe sê daar, ou, uh, ek is jammer om vir jou te sê, maar jy weet nie wat van jy praat nie. En daai nacht as ek kon terugloop van die Mubi af, so ek geloop het, maar was te ver eindig heilig, voor die Heere, en ek worstel my Heere, so moe ga volgende morgen, dat ek nie weet, dat ek Piet Jacobs is nie. En toe ek moet gaan bedien, toe, het ek die boodskap vergeet. Maar toe ek so achter die plek kom staan, so, en ek sê, kom, ons bid net saam. Toe kom die Heere, dier die geest van God, en hy bring alles wat ek by Jan gehoor het, alles wat ek gelees het, alles wat ek getoets het, bring hy my hart in om terwyl ek so sit en bedien sien, ek abbegin nou huil, abbegin nou huil, abbegin nou huil, abbegin. En by die einde van die dag maak ek een uitnodiging en train drie kwart van die ouwe stand op en sêl vir die Heere Jezus aanneem vanmorgen. Dis waar dit begin het. So, dis vir my voorrecht vanmorgen om ook hier te kan wees waar alles eindelijk begin het. So, uh, ons eer die Heere vir dat hier die boodskap gaan in julle harte kan vastmaak. Nou vast daar aan. Uh, ek dink is een kostbare woord vir my en ek geloof, dit sal ook vir julle wees. Die thema van my boodskap, Jesus, a life-changing experience. Jesus, a life-changing experience. Ach, my boete en my sisse, ek sien so baie mense wat sê, dat hulle christen is, maar sien niks verandering in hulle lewe nie. Soveel ouwe sê, dat hulle is christen, maar ek sien niks, ek sien niks nie. So sê, ek het Jesus aangeneem, en die 91 en had nog niks verander, nog niks verandering. Dit is onmoendlik, ek wil vir julle sê, Wanneer Jesus in die dorp gekom het, het die hele dorp verander. Wanneer Jesus by een mens uitgekom het, wanneer die evangelie gehoor het, sal niks meer die selle wees nie. As dit die selle is, no Jesus, no change. No change, no Jesus. Jy kan miskien godsdienstdag wees, maar jy sal nooit, nooit, nooit, Jesus sal nooit vir jou een belevenis wees nie. En daarom wil ek begin vanmorgen om te sê, Daarby 2 Korintius 5 vers 21 waar hy van praat, hy sê En God het hom sonde gemaakt, so dat ons kan wees die gerechtigheid van God Dit is die thema boodskap vir van die goeienies kampe Dit is waar oor het gaan, dit is waar ons kampe, man en vrouwe kamp hou Dit is die tekstvers En ek, daar het een omruiling plaasgevind, ek wil vanmorgen heen jylle met sien Daar het een omruiling plaasgevind En dis hoe kom een die meer die selle kan wees nie Ek wil vanmorgen heen daar een omruiling met jou plaasgevind die omruiling is, as jy 2 Korintiërs 5, 21 gelees, dis een omruilingsproces, God het vir Jesus gevat, en om omgeruil met jou vermoorde, dat die omruiling plaasgevind, en ons moet het verstaan, een omruiling, dat jy is nie meer die selfde, want jy is omgeruil, die eerste omruiling wat plaasgevind het, God het jou sonde gevat, en sy gerechtigheid vir jou gegeet, dis die eerste omruiling, die tweede omruiling wat daar gekom het, Is liefde God het sy liefde in ons harte kom uitstort Hy het ons liefdeloosheid gevat En ons sy liefde gegeet En dis anders as ons liefde hoort Dis die anders anders as wat ons liefde mee groot geword het Daarom Marcus, denk is Marcus Marcus 12 vers 30 sê Hy sê, jy moet die, jy moet die Heere jou God lief Jy moet om lief hee Met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand Nou ek wil vanmorgen vir jou vraag, hoe kan jy God lief hee, as jy hom nog nooit gesien het nie? As ons dat sukkel om mense wat na ons is sukkel om lief te hee, hoe kan ons een God lief hee wat ver is? Ons het nog nooit gesien nie, ons het nog nooit aan hom geraak nie, ons het miskien nog, nog nooit met hom te doen gehad, so hoe kan ons die Heere jou God lief hee, hoe kan ons? So moendlik. En dan sien ek ook vir Petrus, dit is Petrus een liefde, hy sê, Heere, Petrus sê het die lief Heere, maar hier die selfde preters het Jesus verloon. Hy die Heere so lief gehad, het hy gesê het, ek ken homie. Toe hy nie moeilijk sê ek ken homie. Maar dan sê ek een ander disciple met die naam van Johannes. Johannes het verstaan wat liefde beteken. Dit was nie so Johannes' liefde vir God nie. Dit was Godse liefde vir Johannes. En ek wil vanmorgen hier my dit ontdek. is nie jou liefde vir God nie, maar Godse liefde vir jou. En is so kostbaar, so kostbaar, Romeine 5 vers 5, jy sê, wanneer ek een ontmoeting met die Heere Jezus het, en wanneer ek die evangelie hoor, want die evangelie beteken goeie nies, as ek hoor hoe lief God ons het, en vind daar een omruiling plaas, en die Heere sê, jy kan my nie lief heen, maar wat ek gaan doen het, ek gaan Romeine 5 vers 5 op jou trek, ek gaan het in jou hart uitstort, Romeine 5 vers 5 is die liefde wat God in ons hart uitgestort het, waardoor ons dan roep, Abba Vader, jy sê, dis die groot verandering is Godse liefde, in ons hart, wat hy uitstoort in ons hart, en is my daie liefde, wat ek God lief het, my boete, my sis, ek wil vanmorgen vir jou sê, ek het God lief vanmorgen, as ek hier sta, ek het God oneindig lief, want ek het die ontmoeting met omgaat, en dit was door sy liefde vir my, en dan na nog een omruiling plaas, van die derde omruiling, is die offers wat ons brengt, ach wie, wat ons wil so graag offers vir die Heer het bring ons wil so graag iets doen vir die Heere ek wil vir jou sê, jy kan niks doen vir die Heere nie niks absoluut niks ons wil soveel offers breng, ons wil een dankoffer en een lofoffer ja, dit is goed, dit is ons een lofoffer breng maar ons kan nie een offer breng, en toe Jezus komt toe, vat hy hier die offers wat die mens, vir 4000 jaar wat hy offers gebring het aan God, toe sê, wow, die offer stop. nu Ek gaan nou die offer breng. En jy kan dit lees in uh, Hebreus 10, O Pieter, as jy dit net van ons op die boord kan sit. Hy sê, dier een offer wat Jesus gebring het, dier een offer het hy, het hy hierdie, hierdie saak, hierdie, hierdie scheiding, hierdie, hierdie breek wat daar was, dier een offer het hy dit kom herstel. Eén offer. Die offer wat hy gebring het. Daarom het hy alles gedoen, En daarom, my thema vandag, daarom is dit, Jezus bring, een radikale verandering. Ek hoef niks meer te doen nie. Dit is hy wat alles gedoen het vir my, so dat ek een met om kan wees. En dan kom hy in, in, in 1 Thessalicense 5 vers 23. Hy sê, my droom vir julle, my droom vir julle, nadat ek alles gedoen het, hy sê dat julle volkome sal wees. Volkome is, die Engelse praat van hou. Jy gaan vol wees, volkome beteken eindelijk volmaak. Hy sê, heilig. Heilig beteken afgesonder. Afgesonder vir een specifieke doel. Die Heere sê, ek het jou heilig gemaakt. Ek het jou een kant. Die Engelse sê, to be set aside om jou een te sit. Ek het jou een kant, ek het jou uitgehaal, ek jou een kant speciaal vir my, sorry vir my om een te wees vir die Heere. Dis wat Godse droom vanmorgen is. Hy sê, ek het alles gedoen vir jou. Ek wil jou hele leven verander. En dan kom hy sê, na geest siel en lichaam. Geest en siel en lichaam. En ek sien, dis waar ons vasthak, want ons verstaan nie, ons verstaan die geestelike aspekt. Ek het my hart vir die Heere gegeen, en as ek my hart vir die Heere gegeen, wonderlik het jou hart vir die Heere gegeen, of as jy Jesus ingenooi het, of as daar een dag in jou leven is, dat jou leven afgeleed, maar dis nie die begin, dis nie die begin van een proces. God sê, wanneer ek binnen jou kom woon, ek gaan jou gees kom niet maak, En ek wil vanmorgen vir jou sê, as God jou Gees kom niet makket, is daar niks uitstaan in nie. Jy het die heerlijkheid van God, jy het alles in jou. Die volle som van die Godheid woon binnen in jou in jou gees. Maar dat ons bij een plek sal kom, dat daar een change by Piet Jacob sal kom, en die enigste change hoe Piet sal verander, is om jou denken te vernieuwe. Is, oh Jan praat so baie, is dat die paarskuip sal begin oorloop, dat vanuit my geesheid sal oorspoel oor my denken, Want as my denken nie vernieuwe, gaan ek het mis. Wat gaan ek mis? Ek gaan die heerlijkheid van God mis. Ek gaan Godse droom mis. Ek gaan mis om God te beleef. En daarom is het so belangrijk, dat ons ons denken sal vernieuwe. Ek wil weer sê, dat die offer wat God gebring het, volmaak is. Daar is niks uitstaan nie. En dan, die offer wat Jesus gebring het, het hy klaargebring 2000 jaar terug. Maar nou kom hy in Romeine 12 vers 1 en 2, dan praat hy met ons, en hy sê, Maar nou moet jylle ook een offer breng. Maar Piet jy het daar net gesê, ons hoofie mee offers te breng, nee, neem my boete en my sisse hierdie is een ander offer. Hoor wat sê Romeine 12 vers 1 en 2, hy sê, ek vermanen jylle dan broers by die ontverming van God, dat jylle jylle lichaam sal stel, as een lewendige, heilige, aan God, een welgevallen offer, en dit is die redelike godsdies. Machtig, nou lees ek mooi. Ek dink die letters in die Bijbel is te klink. Dis Godse offer. Hy sê, as jy offer wil bring, dis die offer wat jy moet bring. Die Engelse sê dit so mooi, omdat ek Bultfontein is moes, oorwegend Engels, so ek voel gemakkeliker in Engels as ek het sê. Hy sê, Give yourself as a living sacrifice. Nie een gefrakte offer nie, een levendige offer. En dis die probleem van die kerk, is gefrakte offers, want die weet, sondag is, is het moestarag loop, Sacht praat Ach ons is so Ons is so spiritual Weet jy wat die evangelie is Net om te wees Om te wees Om te wees To be Om te wees En die mense sikkel Ek was nou in Namibie Nou kom ek met al hierdie Hierdie kennis wat ek het En al hierdie Revelations wat ek het En nou gaan ek hierdie klombasters Wat my gemeente is Van 5, 6 jaar al Nou wil ek hulle gaan bedien Met die woord En toe ek terugkom Met die vliegte Ek sê ek heren ek kan met al hierdie, hierdie, hierdie kennis en inzicht wat ek het hier, om hierdie mense te bedien, maar hier eindelijk het hulle my bedien hierdie nawek as ek net sien die een fout wat die mense heen, as ek sien hulle oprechtheid as ek sien hulle, hulle, hulle, hulle leven as ek sien hulle gesin, as ek kyk na al die vrouwens en die kinders en al die goed sê ek hier, ek kom soon toe en ek wil hierdie ouwens evangeliseer ek wil vir hulle gaan preek hier maar eindelijk preek hulle levens met my en as hy vir die heren vir my sê you must step down three notches vat het net easy, begin doen wat jy praat bed, en nie net praat nie. Moet nie hierdie ouwe's intrek, dat hulle sit, hierdie ouwe sit met die klomp kennis, en hulle verloor die leven nie. Ons moet by die leven uitkom, hy sê, give yourself as a living sacrifice, gee jou, hy sê, as jy dan een godsdienst wil beoefen, beoefen dan so godsdienst, dat jy self sal gee as een offer vir die heren. Wat gaan jy maak met al die kennis wat jy by mekaar maak? Breening van die dag wil ek jou vraag, weet soveel en leef soveel. Maar ons het gekom, ons weet soveel, ons leef soveel. Ons het het net omgeruil. Die heren sê nie, ruil terug. Kom net by my droom uit. Om net te wees wie jy is. Ek het na die dag vir ouwe gesê, wie die wat, het my so lang gevat, om te ontdek wie Piet Jacobs is. Ek wil, moet niemand plekke ruil nie. Sien jy hierdie ouwe, ek is tevrede. met ons. Ek eerst was daar oorlog tussen my en om Want ek was altyd ontevrede oor Piet Ek wil wees soos Gerard wees Ek wil wees soos Christo Ek wil rui wat Piet rui Ek wil bly waar Jan bly Ek wil al hierdie goed hee Ek wens ek het soveel goed gehaad soos andere Ek is by die plek gekom Om net te kan leef Om net te Piet te wees Sê hierdie Piet wat hier is Hierdie Piet is tevrede Omdat ek Godse droom ontdek het that I know your dream, in a stillness of who you are, that I know your dream, ek het Godse droom ontdek vir my leven, en niks maak meer vir my saak behalwe dit nie, nie my kwalificaties, nie my drawbacks, niks maak meer saak nie, want ek het, die, ek het die sin van die leven ontdek, ek het die sin is Jesus, met sy volheid binnen in my, ek wil nooit weer iemand anders wees as Piet Jacobs, nie. ek wil vanmorgen vir jou sê, Piet Jacobs, ek like jou kwaai, maar het sit hier, Sint hier Ons denken moet verander Vers 2 sê Vers 2 Hy sê word dan verander Hy sê word dan verander Van hierdie ander mens Hierdie vals mens Hierdie ou wat pretend Hierdie ou wat voorgee Hierdie ou wat ontevrede is Hy sê word dan verander Maar die eerste manier Piet As jy jou self gegeet is Een offer vir die Heere Een offer beteken jy op die altaar Die offer beteken jy is dood Een offer, as nie een offer wat het. Offer is dood soef mooi, uh, ons is saam met Christus gekruisig, ons is saam met Christus gesterwe, ons so is saam met Christus gesterwe, hy ouwe dood is kan nie meer kinder nie, want hy kan nie praat nie, hy kan nie meer een kasel nader trek, hy kan nie drink nie, want hy word nie dorst, so hy is dood, hy kan nie meer verslaaf raak nie, dis die probleem, dat ons ons nog nooit gegeet nie, die oude Piet wil kor opstaan, so eindelijk is ons nie dood nie, ons moet dood gaan binnen ons, This is a life changing experience Om te sterf van wie hy is Hy sê word dan verander Dier die vernieuwing van jou denken En dis wat ek vanmorgen wil Wil praat oor Om jou denken Vernieuwe te word Maar jy kan nie in jou denken vernieuwe word Jy kan nie verander word As daar nie verandering In jou plaasgevind As drie veranderinge by die mens Eerste verandering Change of ownership die verandering van eienaar. Verandering van eienaar. Romeine 3, 23, ons alman het gesondag, en het ontbreek ons in die eerlijkheid van God, vers 24, maar ons wordt zonder verdienstheid genade gered, door Jezus Christus. So, ons alman het dan die eienaar van hierdie wereld behoort, die ou wat hierdie kant is, ons alman. Nou moet een change of ownership plaasvind. Nou, change of ownership. Ek gaan jullie een ware verhaal vertel van een change of ownership. Eén keer jare hou hulle skou en welkom. Dit is nou een vlooi mark, maar vroeger jare was dit nog een skou met perre en skape en beeste en landbouwgoede. En ach al die hoenders en die duive en al die goed wat op die skou was. En die gebak van die vrouwens en sale wat ons deurgeloof. Dit was verskrikkelijk, dit was so groot ons het twee dagen gegaan. En een dag stap ek en my familie en baie lang trek stap by die skougronde in, en by die skougronde is die hoofangang, daar is die karre, broers, die karre, hulle sit daar, hulle is uitgestal daar, FCNH is die chef hulle stalliekie was eerste, en toe ons nou daar inkom, to sien ek, hierdie mooie karre, en ek haal my wallet uit, ek sê vir drie nie, vat jy die kinders daar na die Mary Graham toe, ek gee hy open checkboek, gee alles wat ek het binnen die walle. Ek. ek sê, vat jy, ek gaan net by die karre kyk. Een miner vryk oor een kar. Elke jaar rijd een nieuwe kar. Sy meubelse stikke, maar sy karre, spotless. En ek kom daar in. En wat staan daar? Een gouwe sef senator. Hulle is toe niet net uitgekom. Toe ek hierdie ding sien, is ek vir my kop af. Hy klaar mags op. Jy weet, een miner ook, hy koop jy een kar wat nie mags op het. Hy het magsklaar op, hy alles man Die speakers Is nie meer aai kaste wat achter in die venster sit Hy is nou in die deuren ingebouw Die sitplekke is so dik Opgestop Yes en ek sien hierdie kar Ek is mal oor hierdie kar En ek is om om oor En die, ek, dan staan ek so terug en kyk ek om En skit ek my kop so en dan sê Hierdie kar gaat ek rij. En op een kool sê die ouwe my Meneer sit net binnen in die kar En dit is die grootste fout wat jy moet maak is wanneer jy binnen in die kaar gaan sit, is dit voorbij. As twee goed wat jy nooit doen by jy graads nie, jy gaan sit nooit in die nieuwe kar nie, jy skoop ook niet in die wiel nie. Want as jy om klaar geskop het, is het gaan jy omkoop. Jy gaan vir jy in die skuldrak. Sit binnen in die kaar in. En die sê, meneer, kan ons praat? Skouwprys, Hierdie, jy weet, skouw is een speciale prijs. Skouwprys, jy kan ontkrijg vir skouwprys. Ek sê, jong, wat is die prijs? Hy sê my die prijse goede. Ek sê, treidienst, ja, hy sê, in. Ek sê, Mazda 323, ek sê nou dip daar jou. Want as die manier wat ons aan Mazda en, en hierdie chef senator, wat eindelijk die senator sê moes vir jou wat het is, senatoren rui met hierdie goed. En ons praat en sê, nee wat, ons gaan hier recht kom. Hy naagslaap ek nie. Daie chef senator, ek, ek droom oor hom, ek sê myself al hoekom rui. Man en dan begin ek geld wegsit. Begin wels vervikt want ek het te droom in my hart, ek wil hier die kar uit, dan begin ek geld spaar, jy weet by die main, nou om my geld by my kar te kry is, en die jaar sê dit nooit kan recht kry. maar wat ons nou die tijd gedoen het, was daar nog die klokmachine gewees, dan werk ons twee in ons boekveer, so met die woord tel ons, die geldkies kom lekker in nou, die einde van die jaar, as ek by om Davie, by FC Nights. ek sê om Davie, is vakantie tyd, ek soek hier kar, Hy sê, Pida, jong, ek wil vir jou sê, dat die karre drie keer hierdie jaar, en die karre se prijs opgaan. Ek sê, oom, ek is gelei, kom, ons praat net oor dit. En ek sit in, ons sit ons werk uit, en ek sê, ek kan hierdie karre reine. Ek het te min geld. En so spaar ek weer, en ek werk weer, en ek steel weer, net om hierdie kar te reine. So gaan die jaar voorbij, en toe ek bejaar, weer, as ek weer beemdawie, ek het weer te min geld. En by die einde van die dag, Besef ek dat ek nooit hierdie kaarsel kan koop nie. Maak hou nooit op drome. My boete en my sissy moet nooit op droom drome. As jou droom verloor, jou leven verloor. Moet nooit op houd drome. Maak droom oor hierdie kaar. In een dag in die vista, die plaas stik Maak ek hoop. En ek sien daar as een advertentie onder kroon Een gouwe chef senator, soos niet. Die weet moes hoe advertel hem, soos niet. Schoon en ek sien hier die kar, en toe kom sien, voel het of my hart so mag. en ek laai vir drie nie in die kar in. en dan met die kinderkies, en hier, soos met die Mazda, soos kroons daartoe, en vrachtig, hier staan hy, precies die selfde een, een eienaar, staan hier die 7 senator, ek het nie eers in hom gaan sit nie, ek het ook nie ten die wiel geskop nie, ek haal die checkboek uit, ek sê, oom, kan ons praat oor die prijs, geef my die prijs, ek betaal hom, ek klim in die 7 senator in, drie nie kom in die Mazda, drie, twee, met die kinderkies, kom sy terug, ek rui van Kroonstad af, en een so om, welkom toe. Dit is automatisch, ek het om in en uit, tep om, ruf, rui om die rate. ek het die draadloos aan, die airconditioner, o, het die eerste keer het ek een kaar met die airconditioner, huis aan, en al sy af, die vensters, die lektries, ek het hulle op en af, op en af, en ek sit my hand so buiten, jy weet my, ons noem het gorilla grip, en ek uit power steering, en ek kom het om, gehuist, hoog en is opgewonde man, na volgende morgen moet ek by die werk, weer al 6 uur begin werk, 5 uur, toe sit ek al in die change house, ek al twee kopjes koffie gedrang, want my kaart, in die nacht, as ek toile toe gaan, en dis die nacht, dan kyk ek dier die venster, dan sien ek om, ek sê kan nie wacht, dat ek rijd nie, ek wonderf ek nou moet aantrek, daar by die werk, as ek werk, dan loop ek by die garage, vir my so op pad skag toe, dan kyk ek so, en dan sien ek, joh, ek sê nou, ek het ge Jeze opgewondenheid binnen my hart vir hierdie dag. En na lang tyd, na 21 dag, moet ek hierdie kar op my naam kry. Maar ek werk so, ek kan nie afkry nie. En is by my bekommernis, hoe gaan ek hierdie kar op my naam kry? Maar ek het een goeie maat, met ek geraad sit. Hy sê my nie waar, en ek sal om vir jou deur sit. En hy sê, bring hom vir my, ek sit om vir jou deur. Ek was om vir jou. Ek wel hy om vir jou. In die binnenkant en ek krij hem recht vir die toetstasie. hy sê, ek gaan hom op jou naam vir jou regstree, nie, jy waar nie, ek sê, wat kost dit, hy sê, jy is my pel, het kost jou niks, en ek vat die kar, en ik vat hom toe, toe ek om die marra gekry, is hy, is hy uitgezoord, ander nommerplate op, en alles op, A jaar daarna, lees ek in Korintius, 1 Korintius 6, daar by vers 20, en by vers 13, lees ek die ding, wat met die sêf sêne ter gebeur het, het ook met Piet Jacobs gebeur. Ek sien, daar was een begeerte Godse hart, om my te kry, as hy en dom. Soos ek oor die sêne ter gevoel het, so het hy oor my gevoel. 1 Korinthus 6 vers 20 sê, Piet Jacobs, ek jou dier gekoep. Voor soveel jaar spaar ek vir jou. Ek sien so uit om jou uit te kom. Om deel van jou te wees. Jy is dier Ek wil vandag vir jou sê toe ek dier gekoop Toe besef ek Dat al my minderwaardigheid is opgeslid Dier die prijs wat vir my betaal is Dis die man net die kruis nie Jy die dier gekoop En die koopprijs was die bloed van Jesus Piet soos jy gespaard het En soos jy in planne gemaakt het Om by my, om by die kar uit te kom So het ek planne gemaakt om by jou uit te kom En dan kom hy sê Jyl is geheilig Jyl is gewas Jyl is geheilig En hulle is rechtverdig verklaar. Gewaas beteken, Piet, net soos jou pel, die steam cleaner op hy sef sê dat er gesit. So het ek jou gesteem clean, van al jou. Geheilig beteken, geheilig betekende, een inside story. Geheilig beteken, eenkant gesit, gewelheid, ek het jou gewelheid, Piet Jakob, ek het binnenin, die werk wat ek gedoen, ek het jou buiten gewaas, jy sê, het is buiten en binnen in alles geest, siel en lichaam, net so jy is buiten gewaas, daar het een verandering buiten in jou plaatsgevind, maar die verandering buiten het eindelijk binnenbegin, soos ek ongewelle het, soos ek hy binnen kan maak recht vir die toets so het ek jou rechtgemaak daar is niks uitstaande nie rechtverdig beteken recht vir die toetsstasie, Piet ek het jou rechtgemaak soos daar jou pel die sjef rechtgemaak het vir die toetsstasie, so het ek jou rechtgemaak vir die toetsstasie en ek sien in my geestes oog hoe my maat met die chef sender ter kom gewas en gewel hy en rechtgemaak vir die toets hoe hy hom op die lift trek en hoe die spietkop hy het hy nog kepse gedra onthou jylle as Jenny in spietkops geweer hy het kepse gedra met wit handskoene sy hulle kaar die toets sit sit lom op die lift en loop hulle hy kyk nie op nie want kan alkool hier in hulle oog val of so hulle kyk af so hy wit handskoene loop hulle onder dier die kaar met witte hand skoen, as hulle ander kant uitkom, moet het skoen wees, so nie, gaan die kar nie dier die toets nie, 100 op die duf, het nie gewerk daar die hulle het ons altyd 100 op die duf, man voel net of jy 100 op die duf is, hy gaan hy al, dit was nog Jenny en Spietkops, en so kom die Heere, en die Heere sê, weet jy wat, toe ek jou op die lift trek, toe sien ek geen fout by jou nie, Piet jy is onder vlek, sonder rimpel, Want die offer wat ek vir jou gebring het, het jou rechtverdig verklaar. Die gerechtigheid van God. Gerechtigheid beteken om recht te wees met God. Piet sies gerecht. En dan gebeur daar iets. En gebeur daar iets. As hy dier die toets is. Sê my maat vir my. Die kar is skoon. Stap net die om en registreer die, die kar in sy naam. Een registratie hier op die registratie certifikaat sê dit so mooi, daar op die disk jy het al die disk uitgetnip, jy het nog nooit gelees wat staan daar nie hy sê knip die uit op die cirkel hy sê bring die skyfie aan in die binnenkant van die windskerm of skyfie houwe hy sê hierdie change het eindelijk binnenkant plaasgevind hierdie registratie hoe God jou gekoop het het binnenkant plaasgevind hy sê die kerk het soveel jare begin om die ding buiten kan drak jy moet ophou drink en jy moet ophou vloek en jy het ophou stil, en hierdie man, oor oh, is een goeie man, hy drink nie in stil, en hy kan die jaken of ouderling word, so to die outside story het eindelijk getel, is verkeerd, die inside, by God werk net die inside story, hy sien die registratie moet binnenkant plaasvind, en dan kom die buitenkant recht, so hierdie ding word dan, in die binnenkant van die windskerm, en oor wat sê die volgende, en hy sê, bewaar die motor, voertuig licentie, op een veilige plek, Dat wat God vir jou geet Bewaar dit met jou hele hart Hoor wat sê hy, sê ek het hier die woord in my hart Geberre, waar is die veiligste Plek in die mense lewe as jou hart Want net jy weet Wat in jou hart is Dit is soos een syf in een huis Om hier die woord in my hart te berre Hy sê ek het hier die woord in my hart Geberre, daar is een tekstvers Berre hier woord in jou hart En toe hy registreer is Gebeer daar nog iets die kroonstad kroonstadkar sy nommerplaat moet afgehaal word want hy is nie meer een kroonstadkar nie hy is nou een welkomkar hy sê nou gebeur iets moet een mens as die registratie binnenkaat, as hierdie ding op jou venster is, moet dit wat binnen is en dit wat op jou bumper sit moet oor een stem en toe ek hierdie goed lees, hoe kom ek hierdie goed gebeur het, weet ek nie, sê maar amal van my boodskap hierdie O.M om af, oor en met die tijd verkroos dat gestaan, maar vandag staan dat voor the old man, die ou mens die oud mens jy moet klaar maak met die oude mens Piet, hoe maak klaar met die oude mens door jou denken te vernieuwe om te weet wie jy is om te weet wat het met jou gebeur om te weet wat jou koopprijs is om te weet dat jy gewaas en gewelheid is dit is wat jy moet weet en dan kom hierdie nieuwe nommerplaat op, hierdie nieuwe nommerplaat staan vir welkom maar ook vir ons koning vir eeuwag. Weet jy wat, Heere sê, ek is jou koning vir altyd, I'll never leave you now for sy keer. Ek sê so nooit begeven en verlaat, niks in niemand sê jou uit na hand druk nie. Jy kan nie meer, hy sê na gebeur iets, ek sê nou welkom, baie mense bly en welkom, maar hy ry nog, in Noordwest kar. Hy bly en welkom, hy het om nooit door die toets gesit nie, hy het nie, dat het niks verander nie, hy is nog in Noordwestkaar, jy sien die probleem is, dat jy elke keer moet teruggaan, na die dorp van registratie toe, die probleem is, hy is nog op die vorige voorrachtige eienaars naam, dis die ander probleem, ek het slechte nie sê, as jou voertuig wat jy rui, op die vorige voorrachtige eienaars naam is, en hy kom tot sterwe, gaan hykaar na terug naar die boedel toe, jy verloor jy elkaar, al het jy hem betaal, so daar moet die verandering van eien naar plaas die tweede ding wat moet veranderen is my gedagte is dat ek in my gedagte want spreek 23 vers 7 sê hy sê want soos een man in sy hart is so dink hy soos een man in sy hart is so dink hy soos een man in sy gedagte is so dink hy dit wat jy dink dit praat jy my broer en my sister Dit wat in jou hart is, praat jy. Waarvan die hart van is, loop die mond van oor. Dis hoekom mense nooit verander nie. Jy sien die verandering het plaasgevind van eie na. Jesus het vir alman betaal. Dit was sy volmaakte offer. 1 Petrus 1, 23 sê, hy sê, hy het aan ons die wedergeboorte geskenk dier die opstanding van Jesus. 2000 jaar terug het Jesus, toe hy opstand, hy sê, ek skenk aan julle die wedergeboorte. Hy Romeine 425 sê Hy sê hy is oorgelever vir ons misdade Hy is oorgelever, hy is voor en toe gestoot vir my en jou Hy is oorgelever, hy is eenkant toe gesit vir my en jou En dan ons volgende gedeelte sê Hy is opgewekter, wil hy van ons rechtverdig maak Ons is klaar rechtverdig, hy sien in my geest Hy het daar klare ding plaasgevind met die probleemse dier En daarom moet ons vanmorgen oor hierdie ding praat Hy het die nota gemaakt, Romeine 12 vers 1 en 2 sê Word dan verander as jy verander, die enigste manier van, hy sê, dier die vernieuwing van jou denken, om te weet wie jy is. Die woord Janosko, onthoud die woord Janosko, Colossente 3, vers 10, hy sê, betlee jylle met die nieuwe mens, wat vernieuwe word, door die kennis van die beeld van sy seer. Daar moet die verandering plaasvindt by baie mense het al nooit een verandering plaasgevind. En die enigste manier, hoe dit kan verander is, door jou kennis, rondom wie God is, wie Jesus is, wie die heilige geest is, en wie ek is in hulle, in hulle en my. Anders, dit gaan niks verander nie. Ek gaan net weer een godsdienst bedrijf. En Godse droom is, dat jy na geest, siel en lichaam verander word. En as dit een manier, die breest 4 vers 12 sê, hy sê, want hierdie voort, is skerper as een twee stuid in een swaar, en daar is gap, lees mykie die Bijbel, hy sê, na geest, en, siel, en, lichaam, daar is een en in, met andere woorde, daar is een blokkie tussen elkeen, en nou kom hy sê, die enigste manier om hy blokkie weg te vat is door die woord, hy sê, daar is een tussen Gees siel, lichaam, hy sê, maar as jylle die woord van God, jylle maak, en jylle berre dit in jylle hart, verhaal hy daar die en uit, en by die einde van die dag is ons volkome net so hy sê, geest, siel, lichaam, een mees, een mees waarom God woont, een veranderde mees, een vernieuwende mees, hy haal die een uit, en ek, terwijl ek voorbereid, hoe sien ek, toe ek die woord hoor, sê die Heer, daar is meer een gap nie tussen, daar moet nie gap wees tussen jou Gees, en jou denken en jou lichaam, hoe jy functioneer wees nie, die woord van God, Jan sê altyd, hy sê, dit is soos een geleier van die ene en die andere een, daar is nie meer een gap, is nou geleer die versier sê, word vernieuwe in die geest van julle gemoed, laat toe dat Godse geest in jou gemoed inkom en jou denken, en Petrus, 1 Petrus 1, hy sê, maak vast die onderste deel, die lende sê, hy, hy sê, maak vast die lende van julle verstand, ou lende beteken die onderste deel, hy sê, maak vast jou onderbewus maak dit vast met die waarheid, maak dit vast met die woord, want daarin leed jou Piet Jakob, daarin leed jou mens, daarin veil 13, jy weet moes is iemand, iets vir jou doen, jy is die vriendelikste en mooi uh, voorbeeldigste ou nie doord, maar dan gebeur daar iets met jou dan, hoe sê hulle, dan val die goed in die kotheid, dis daar die onderste deel, daar wat die eindelike Piet Jakob sit, kan ek het vanmorgen noem, die jy in jou dis hy waar daar sit, en daar jy in jou, moet in pas kom met jou geest, want jou geest is volkome en nou kom God, en hy sê die volmaakte offer wat ek gebring het wil ek hee, dit moet oorspoel na wie jy eindelik is so dat jy ook kan wees as Jezus, so saag, so nederig, so rein, en so heilig. Dit is Godse droom vir jou. Piet, wat moet ek doen? As net een manier om hierdie oud-denke vast te vat. 2 Korintheers 10 vers 5 sê, Neem elke gedachte gevangene, en bring dit aan gehoorsamheid. Aan wat? Aan Godse woord. Ek sê, Piet, ek wil nie hen nie. Vat hierdie gedachte, daar kom ek gedachte by my, en vanmorgen kan ek met julle praat, want weet jy, wat is net Piet Jacobs? Beweers Beweers, ek het gesukkel met beweers Maar waar jy van die dag Toe meer ek Hy, sê, hy praat al van die kennis van God Hy sê, as jy uitvind wie jy is As jy beleef, as jy ontdek wie jy is Ek sê ek, jyre, ek wil nie meer En kom hierdie goed as ek, as ek iets sien, of ek sien dit op televisie Of ek kom een vuil gedachte met my op Hy het ek hierdie gedachte gevat En ek het om gevangene geneem En ek het om ongestoot onder die woord Wat God Godse woord sê en dan het die Heer in my gewaas, hy sê, Pietasson, as jy nie hierdie ding gaan uitsoort nie, gaan jy nooit in oorwinning oor jouself kom heen. Ek sal moet jou denken vernieuwe, as een manier, hoe jou denken kan vernieuwe, dier die woord. Ons lees nie meer die woord nie, daarom, as die versoeking na jou toe kom, as hierdie vuilgedachte na jou toe kom, as daar enig iets slecht kom, het jy niks om met my om te ruil nie, want jou raamwerk bestaan uit dit uit. Maar wanneer ek by die woord kom, Wanneer Godse geest hier die woord levend in my hart maak, dan kan ek een keese maak. Dan kan ek een gedachte vangende neem. Kan die vuil gedachte vangende neem. En ek bring om een gehoor saamheid aan Godse woord. En dat vind een omruiling plaas. Bevryding beteken. Bevryding beteken. Enigste woord wat bevryding beteken. Om die leen te vervang met die waarheid. Maar as jy nie die waarheid ken nie, kan jy nie die leen vervang nie. Kan jylle nou Johannes 8 verstaan, jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sê jylle vry mag, as die sê in jou vry mag, sê jy waarlik vry. Dan nou kan ek vanmorgen hier staan en sê, jylle, wat weet, hoe lyk een vry man hier sê. Piet is arrogant. Ek is nie arrogant nie. Ek het die waarheid ontdek rondom hierdie goed. Piet, maak jy foute. Net die selge gedagtes wat na jou toe kom, kom na my toe. Moedeloosheid, kom na my toe. Minnewaardigheid, kom nog steeds na my toe. Hy sal aanhou, kom. Kom want ons is in hierdie wereld, maar weet jy wat, ek kan omvaat, en ek kan om een gehoorsamheid breng, twee weke terug staan ek op, ek weet nie of julle man is, als ek is nie, ek staan op, en toe ek opstaan, is ek eindelijk, dik vir myself, het jy al so, hulle sê, verkeerde voet uit die bed uit, ek weet nie of het die linkervoet, of rechtervoet is, en ek sê dit vanmorgen, want my vrou weet, want ek deel hierdie goed met drie nie, as hy na met my kom, voel ek geirriteerd, Alles wat ek vat verander in klei, jylle weet moes. En ek is kwaad vir myself. Die ouwe sê, hierdie ouwe is kwaad vir sy achterend. Hy weet eindelijk jy waar oor hy kwaad is en hy is kwaad. En weet jy wat, van 7 af tot 12 uur stoe ek met hierdie, hierdie Piet Jacobs binne my. Net soos Paulus gestoe. Hy sê, daar is een oorlog binne my. Daar is oorlog binne my. En eeuwenskielik hoor ek hoe Godse kees dier die woord met my praat. En ek hoor hoe David met my praat. Hy sê, my siel... Waarom is jy ongelukkig binne my? Waarom kom jy in opstand te my? En ek maak sy David, ek sê, Heere, maar ek is ons volkome in my gees, en Heere, ek gaan nie let hierdie kop van my, van my verder, ek sê Heere, ek maak nie oorbesluit, ek kies vanmorgen Heere, ek gaan nie so wees nie. Half uur later is Piet gezond, want Godse woord is levendag en krachtdag, skerper is het wees nie, dis Hoeveel keer is ek by die plek kom, en ek rui weg, dan sit ek in wonder, ek oorlog, ek het die mense gehoor, het ek nie nonsens gepraat nie, en dan stooi ek met hierdie goed, en weet jy wat, ek bleek plek gekom, sê, hierdie goed maak my dood, bereid na van die dag, kan ek het een aan die woord breng, hoe voel jy, wat is in jou hart, jy daar een verandering in die plaas gevind, jy sien wat, dat is een strijd, wat Paulus van Praat in Romeine 7, Hy sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, en ach, laag, goed, ek gaan laaggoed, en gaan lees dit self. Dan sê net, dit hierdie ou, het die oorlog binnenom, maar gaan lees mykie van verder af. Hoe hy sê gedag terecht krij, as hy praat in Romeine 8, waar hy sê, daar is dan ook geen veroordeling meer in Christus. Nie. Wie sal my aankla, wie sal beskulde, dit is een vernieuwing van denken, want hier binnenom is die ou natuur, hierdie, en die ou natuur nie, hierdie ou godsdienst stelsel, van iets doen vir die Heere, performance, Ek moet iets doen, ek moet so wees, ek moet dit wees. En dan kom hy sê, ek kan afstand doen van dit, want weet jy wat ek het ontdek, ek het ontdek wie ek is in Christus. As jy nie in Godse woord wandel nie, as jy nie dier die blaie gaan van hierdie evangelie nie, sal jy altyd struid nie. Want weet jy wat, aan hierdie kant, hierdie, hierdie denke kant, het hy al die sooses, het hy al die goed tot beskikking, Uit al jou sintuie, dit wat jy sien, as jy in die spiel kyk, dit wat jy praat, dit wat jy hoor, dit bepaal wie jy is. Soos jy nie Godse woord ken nie, maar jy mag glo, dit wat jy sien, dit wat jy hoor, dit wat jy voel. En ons sê, Pee, ek voel nie lekker vanmorgen, so, soos sy sê gesê, ek voel nie lekker nie. Jy sê, moet by die plek om nie, jy saam met Habakuk, jy sê Habakuk, sy denken was vernieuwe. Hy sê, ek weet, daar is nie beest in nie. Ek weet, as ek kyk, is daar nie Ek weet, daar die drijwe nie. Hy sê, maar nogthans mag ek een keese vanmorgen, om hier die kop van my recht te kry, want dis nie my bron nie. My bron is God. En daarom sê hy, nogthans sal ek roemeneer, om jou gedagtes recht te kry. Hy gaan afsluit. Die gedagtes recht te kry, my gedagtes in lijn te bring, oor as een tekstversie, 1 tekstversie, vers 13. Dis vir my so'n mooi. Eindelijk die hele vers 1. Dis die hele evangelie is in, in die 1 hoofdstuk vastgevat hy begin dier om te sê, ek het julle verlos, sê Jezus, hy sê, ek het julle verlos, verlos beteken, ek het julle uitgehaal, hy die mag van duisternis in oorgebring, ek het julle verlos, so die mens is verlos, hy sê, ek het vergifnis vir julle gegeen, vergifnis beteken nie om om te vergewe nie, vergifnis beteken, hy uitwissel, hy uitwissel van jou goede, nie wegneem nie, uitwissel dan kom hy die volgende vers wat hy sê, hy sê, so dat jylle my wil sal ken, so dat jylle weet, so dat sal weet wat my wil vir jylle is, my droom vir jylle, God is Godse droom, en dan kom hy, hy sê, dit het gebeur, nadat jylle die woord gehoor het, die woord, hoofletter, nadat jylle van Jesus gehoor het, van die waarheid, hy sê, want ek is die waarheid, hy sê, van die evangelie, evangelie beteken die goeie nie die goeie nies hoor, jylle kerk, jylle gemeente, goeie nies gemeente, hy sê na dat jylle goeie nies gehoor, wat is hier die goeie nies wat jy gehoor? As oud vir jou vanmorgen vraag, sê vir my waarvoor staan hier die goeie nies, sal jy rarig kom van, van wat die goeie nies is, of sal jy praat oor Jan brand of sal jy praat oor die gerechtigheidsboodskap? Hy sê, nee, ek nie, sê nie, ek wil nie hoor wat sê Jan Brandt nie, ek wil hoor wat sê Piet Jakob sê, ek hoor wat sê jy, oor die evangelie die goeie nies, hoe kom is dit vir jou goeie nies? Hoe is dit vir jou? En dan praat hy van die goeie niets. Hy sê die goeie niets van julle redding. Eerst verlossing, nou redding. Ek sê, in hierdie jaar sit ek, en Jan praat oor die ding. Hy sê, die mens is verlost, maar nie gereed. Ek sê, Jan brand, nou, nou, raas my kop. En weet jy waar ek huis toegevat? Vat my, ek sê, moes het vat lang. Het vat amper een jaar, om die verskiltes in verlossing en redding uit te werk. Jezus het verlossing uitgezoord. Maar as ek weekom, sal ek julle oor verlossing en redding praat. Anders dan gaan ek door mekaar raak met my boodskap. Hy sê die evangelie van jylle verlossing. Hy sê nadat jylle dit gegloed. Die probleem is ons glo nie. Dit is ding wat God behaag en dit is geloof. Niks anders behaag God nie behalwe geloof. Ons moet by geloof uitkom. Die geloof word ook in ons hart uitgestort door God. As ons die evangelie nadat ons gehoor het, het daar geloof in my hart gekom hy sê, dat geloof in jou laart opgekom, hy sê, in hierdie geloof, word beseel, of verseel dier die heilige gees o, my woord beseel, gaan kyk dit in die verklaarde woordeboek, ek koop, finaal afgaan, die heren sê, niemand sal jou meer koop nie, jy is myne, jy woord aan my, hy sê, en ek beseel het nou, beseel beteken, onthou jylle die oude polis, het syke seels opga, om dit te bekrachtig, om die waarom, die echtheid daarvan bewys, dat jy wat hier sit is gekook en jy is beseel as een seel op en na die is die heilige geest niks en niemand kan jou uit gods hand uitdruk nie dit is een koop finaal afgehandel jy moet net intep hoor en hy sê, wanneer jylle verseel is die volgende vers sê, en dan kom Paulus en hy skryf daar, hy sê daar dat jylle verseel is hy sê ek bid dat jylle geest van weesheid sal hee so dat kan weet wie jylle is, so dat die, die kennis van hom mag hee die kennis van hom mag hee hy sê, en hoor wat sê hy dan, jylle geestes oor sal oopgaan, van jylle verstand, so dat kan weet, so dat jylle kan beleef, so dat jylle kan ervaar. As honder mese wat nog nooit God beleef het, nooit ervaar, Paulus skryf vir lint, in Romeine 10 skryf hy van Lysie, ek sien by jylle eiver om God te dien, maar met jylle die gerechtigheid van God nie verstaan nie, en jylle eie gerechtigheid opwek, Het jylle nooit by Godse gerechtigheid uitgekomme? Het jylle nooit by Godse droom uitgekomme? Nooit by Godse heerlijkheid uitgekomme? My boete en my sissie, daar is soveel goed vir ons in hierdie evangelie. Die heerlijkheid van God, baie heerlijkheid beteken smakelik, het beteken kostlik, het beteken aangenaam, dat het uit acht beteken is. Is dit vir jy so? Of is dit een rompslomp? Is dit maar net een loop, ek is christen, So, het, het maak eindelijk die saak, dit is baie meer as dit, en dan kom hy in die volgende vers, ons is van ei en van, van gedenken veranderd, die laatste een, en ons wordt van gedante veranderd, het jy geweet, dat as een ou, een pad met die heren begin loop, as jy dit ontdek, is daar een gedante veranderd in vir jy, 2 Korintius 5 vers 17, as iemand in Christus Jesus is, is die nieuwe skeping, hy kon verset die nieuwe mens, hy sê niewe schepping, hy sê ek gaan hierdie oud Piet vat en ek gaan een nieuwe Piet maak ek wil vir julle sê ek is een nieuwe Piet as jy moet die geloen nie gaan welkom toe want alman ken my, ek was 17 jaar oud toe ek en welkom kom, alman ken bedronk Piet, alman ken vir Piet Boilemaker alman ken vir oud Piet Jacobs, alman ken hom maar sy nieuwe Piet daar het een gedaante verandering plaatsgevind dit staan 2 Korinties 3 vers 18 hy sê, want ons by die Heer uitkom, hy sê, word ons verander, verander, verandering van eienaar, verandering van denken, verander van menswees, verander van die oupiet, verander, hy sê, en ons allemaal met die onbedekte gezicht so goed in spiel, die eerlijkheid van die Heer aan word ons van gedaante, die woord gedaante beteken, een uiterlijke ooreenkomst, gedaante beteken, een uiterlijke, buitenkant, hy sê die binnenkant, die licenties skuif in die binnenkant, die verandering waar die heilige geest van God en die woord binnenkant gedoende begin nou bij te manifesteer. Aan die vruchte wat jylle draas en jylle geken word, hierdie siertiere van die kerk, had nog nooit een verandering plaasgevind. Van die evangelie gaan juist oor liefde. Die vruch van die geest is liefde, langmoedigheid, vriendelijkheid, vrede, blijdskap, selfbeheersing, nie een van hulle. Hierdie gods nie sels, hulle het nie een van hulle nie. Hulle sit elke sondag daar. En ek veroordeel nie, weet u, hoekom sit u daar? Omdat u nog nooit die waarheid gehoor het nie. Want as u die waarheid gehoor het, gaan daar verandering kom. Ek is verander. Ek is verander, ek is niet. Ek sê, ons wordt verander na die selfde verander na die beeld. Wat er beeld? Van heerlijkheid tot heerlijkheid as dier die Heere wat die gees is. Ek, ek kom uit by my scheppingsdoel toe God die eerste mens gemaakt het, man het hy grond by mekaar gemaakt en daar oor gebuig en hy het geblaas en het, hy het ons self binnen in die mens gedeponeer soort van sy soort kom laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis wat is bezig om te gebeur, dat God dier die woord en dier die vernieuwing van my denken, kom en my verander na die beeld as wat hy is na sy beeld en na sy gelijkenis Ek gaan afsluit. By die einde van die dag, as ek 1 Thessalicense, leeg maar die hele Thessalicense 1, hy sê, ons word verander na geest, siel, lichaam. Geest, siel, lichaam. Da is nie meer een scheiding nie, want die woord het doorgedring. O, Piet Jakos, wat jy eindelijk sê, jy sta nou onberustplik, in Godse oor is ek onberustplik, is ek volmaak, maar nie in my wandel nie, want my wandel moet ek nog uitsoort. My wandel moet nog in pas kom, as nog sekere goeie kies wat ek doen, my slips en my slides, maar daarvoor het God ook voorziening gemaakt, geef dit jou vrypas om fouten te maak, nee, het nie een vrypas, nee, ek wil nie meer nie, maar as ek, Hebrews 4 sê, maar as ons zondag, as ons nie zondag, as hy sê, as ons slip en ons sluit, hy sê, en ons het die hoge priester in Christus Jezus, ons geloos beleid, is elke zondag in die inge kerk, wat opgevaar het, en is aan die rechterhand van God, wat doen hy daar, waar hy vir my en jou pleit, waar hy vir, vir jou en my een priester, is een hoopriester, hy sê wat medelie het, moet ons zwakjeden tekortkomen, hy sê laat ons dan met groot vijmoedigheid na God toe gaan, so piet wanneer ek een fout gemaakt het, het ek sier in my haar daar, waar ek sit in huil, vandaan sit ek in huil, ek sier hier ek wou dit nie doen, ek het dit gedoen, maar dankie Heere dat ek nie afgeskryf is, dankie dat hier die goed ophoopt, die Heere, dankie dat ek die bagaasie raak nie Heere, dankie dat ek met vrymoedigheid vrymoedigheid beteken, om dat die Heere te kom sier Heere, dankie Heere vir Jezus dankie dat jy die dood oorwin het jyre, dankie dat jy betaal het, jy die graf, jy die dood oorwin, maar dankie jyre dat jy vanmorgen, hoe priester is jyre, waar jy hier in medelie het, medelie het beteken, Piet ek is net so jammer soos jy, maar Piet ek wil jy iemand weet, ek, dis soek om ek kruis toe, te betaal vir die fout, wat jy gister gemaakt, nie gister gemaakt, die verkeerde kese wat jy gemaakt, die ding wat uitgeglip het, hy sê ek het vir dit betaal man, hy sê, kom net soos jy is man, Die kerk het ons geleer, ons moet kom, o, oh, Heere. Jere, is die waard hierom voor u te kan kom, nie, oh, Heere. O, Jere, ek is maar net een sond daar. en in my swakheid, hoor u, cover ons op. In my swakheid, Heere, het ek hierdie ding gesê. Nee, Heere, vrymoedigheid beteken, sê, Jere, ek het het geblaas. waar O, Jere, ek dank u vir hierdie evangelie. Hierdie evangelie, hierdie goeie nies. Wat ook, Heere, as ek slip, ook daar is, soms hy sê. So, Raai, kom. Kom, on. Kom, vergeet van hierdie goed Gaan aan Dit is die evangelie Dit is ook om het my blij maak Ek het niks verder om te sê nie Ek is klaar Voor my lekker om saam met julle te wees Gaan huis toe En gaan maal hierdie woord in julle drom Jy weet as jy maal Ek weet daar gaan moeilike goed wees Sir die fein suwe in Hammermeel, sir die fein suwe in En maal hierdie woord dis wat ek doen, ek maal, as hier by Jan Brand kom, as ek hier so kom by hierdie kant, jylle so bevoorraag om in hierdie gemeente te wees, oh, jylle weet nie wat het is om hier te wees nie, waar al hierdie mooi goed, hierdie, hierdie hoop, hoop, hoop, goed aan jylle uitgegewe word, maar ons moet dit maal, ons moet dit maal hier so, ons die fijn suwe inset, en dit wat ons maal, word fijn meel, fijn goed, sak altyd af. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy sien as jy gelaai is met Godse woord, as jy hierdie woord oor dink het. Nie wat Jan brand gesê het nie, wat jy by Jan gehoor het en jou nou gemaakt het. As jy dit vat, het jy altyd iets om mee te baggen. As die wereld kom en die wereld sê, dis hoe jy lyk, dis wat jy moet doen, dis wat jy moet doen, het jy iets om het aan te meet. Het jy een minststuk wat heads en tails het, vir jaren lang het ek een minstuk in my zak, wat altyd tuils het, ek skiet hom op, val hy op tuils, skiet hom op, val op tuils. Die manne, wat rakby speel en krikke speel, sê kies, heads of tuils, heads you win, tuils, you lose. Jy sê, dis wat gebeur met hierdie evangelie, hierdie evangelie bring vir my heads, ek kan kies, ek kan kies om 'n wender te wees, maar as jy nie heads op jou minstuk het nie, sê jy altyd verloor, Jy sal altyd hier die zon speel en altyd in die wind. Vader, ek dank jy vir oogend, vir een wonderlijke tyd soos die. Jere, wat een voorrecht om so saam te kan wees as die lichaam van Christus. Dank jy jere, dat jy vanmorgen jere, hierdie ding by my begin het. Dank jy daar wat ek gesit het, waar jy met my oor die goed gepraat het jere, dat ek het vanmorgen kan bedien aan my boetes en my sissies, wat deel is van my lichaam. Dank dat het goeie nietjes dat daar nie veroordeling is nie, heren. Als geen veroordeling. Ek eer hier vanmorgen, heren. Kom, sê hierdie klomp mense, heren. Sê hierdie gemeenskap wat hier is. Sê in dit wat hulle mee bezig is hier, heren, in die noodkap, heren. Dat hierdie ding, heren, weier sal loop, heren. So mense vry kan word. So dat mense kan begin leven. So dat mense by hulle droom kan uitkom, heren. So dat daar vrede en blijdskap in hulle harte kan kom. So dat die koninkrijk, heren, ook hier kan kom, heren. O Heere, ek eer u vanmorgen, ek eer u vir dit wat al reeds aan die gang is, wat al deur gebreek het, wat al reeds in mensese harte vanmorgen is, Heere. Maar Heere, nie vir ons self nie, Heere, maar vir die wat elke dag met ons gehoorskier, die wat elke dag in bezigheid is met mekaar praat, Laat die goed sal begin afkeer soos kab en papier, Heere. As jy streep trek, Heere, slaat die deur op die volgende blaai. Ach Heere, ek wil vanmorgen kom en sê, dankie Heere, dat ons kab papier vir jy kan wees, Heere. Dankie dat ons u kan afgee op ander mense, Heere. So dat ander mense ook kan belewe wat ons belewe, Heere. Help ons op nooit, Heere, opgeblaasde te raak nie, Heere. Of so geestelik hoogmoedig te raak nie, Heere. Of ek het geraaf nie, Heere, maar daar aan in ons harte sal wees, Heere. Neerderigheid, Heere. Maar aan mense, Heere, wat ons mee deel, Heere, ook kan sien. Dat ons hulle ook sal sien, soos julle sien. Dat ons nooit sal vergeet waar ons vanaan kom, Heere. En laat alleen dat ons uit genade gered is. Heren, dank jy, let jy vir ons help om 'n verskil te maak, en hierdie door mekaar wereld, heren. Ek eer jy vanmorgen afgoor in Jesus naam. Amen.